За частку секунди, в нескінченно малій паузі перед словом «три» Гаррі поглянув на Дамблдора. Вони стояли поруч, а Дамблдор перевів свій ясний синій погляд з ключа на обличчя Гаррі. Одразу ж шрам у Гаррі спалахнув пекучим болем, ніби розкрилася давня рана. Його охопила непрохана, небажана, але така жахлива і могутня ненависть, що він у ту мить відчув незбориме бажання напасти, вкусити, вп'ястися іклами в цього чоловіка перед ним. Три! Гаррі відчув, як щось потужно смикнуло його в районі пупа. Земля провалилася з під ніг, а рука приклеїлася до чайника. Він зіштовхувався з візлями, а чайник тягнув їх за собою у вирік кольорів і пориві вітру. А тоді його ноги так різко вдарилися об тверду поверхню, що коліна аж підігнулися. Чайник з брязкотом покотився по підлозі, а десь неподалік пролунав голос. «Знову повернулися!» «Криваві зрадники! Мерзота! Це правда, що вмирає їхній батько?» «Геть!» – заривів інший голос. Гаррі зіп'явся на ноги і озирнувся. Вони прибули на тьмяну кухню у підвалі будинку номер 12 на площі Гримо. Єдиними джерелами світла був камін та недогорок свічки – що освітлювали рештки самотньої вечері. Крічер подріботів у коридор, лиховісно озираючись на новоприбулих і підтягуючи пов'язку на стегнах. До них підбігав стривожений Сіріус. Був він неголений і неперевдягнений. Від нього трохи ткнуло перегаром, наче від мандангуса. «Що сталося?» – запитав він, помагаючи встати «Джинні. Фінеас Нігелус казав, що Артура важко поранено?» «Спитаю, Гаррі», – відповів Фред. «Так, я і сам хотів би про це почути», – додав Джордж. Близнюки і Джинні втупилися в Гаррі. На сходах у коридорі затихли крічерові кроки. «Це сталося», – почав Гаррі. Розповідати їм було важче, ніж Макгонаґіл та Дамблдорові. Я мав, ніби ніби видіння. І він переказав усе, що йому привиділося, хоч трошки змінив свою розповідь, щоб, здавалося, ніби він спостерігав за нападом змії збоку, а не бачив усе очима її самої. Поблідлий Рон. На мить на нього блимнув, але нічого не сказав. Коли Гаррі договорив, Фред, Джордж і Джині ще якийсь час на нього дивилися. Гаррі не знав, чи йому привиділося, але в їхніх поглядах відчулося якесь мовчазне звинувачення. Якщо вони докоряли йому вже за те, що він став свідком нападу що було б, якби він розказав, що, власне, був у зміїній шкурі? «А мама тут?» – звернувся до Сіріуса Фред. «Мабуть, вона ще навіть не знає, що сталося», – відповів Сіріус. «Найголовніше було забрати вас усіх, поки не втрутилася Амбридж. Думаю, Дамблдор зараз якраз і повідомляє Молі про все». «Нам треба до лікарні Святого Мунго», – наполегливо мовила Джинні, глянувши на братів, що, зрозуміло, так само були в піжамах. «Сіріусе, ти можеш нам позичити якісь плащі?» «Стривайте! Не можна просто так зірватися і побігти в лікарню Святого Мунго», – заперечив Сіріус. «Ще як можна?» – вперся Фред. «Там наш тато!» «А як ви поясните, звідки дізналися про напад на Артура, якщо лікарня ще навіть його дружину не попередила?» «Яке це має значення?» – гаряче заперечив Джордж. «А таке значення, що ми не хочемо привертати увагу до того факту, що Гаррі бачить події, які відбуваються за сотні кілометрів», – сердито пояснив Сіріус. «Чи ви хоч розумієте, як поставиться до такої інформації міністерство? Фред і Джордж мали такий вигляд, ніби чхати хотіли на міністерство. Сполотніли Рон і далі мовчав. Джинні сказала, нам міг сказати хтось інший? Ми ж могли це почути і не від Гаррі. А від кого? Нетерпляче кинув Сіріус. Вашого тата було поранено, коли він виконував завдання ордену. Тут вистачає підстав для підозри і без того, щоб його діти довідувалися про подію через кілька секунд. Ви можете серйозно зашкодити орденові і... «Та до лампочки нам той орден!» – вигукнув Фред. «Наш тато помирає!» – закричав Джордж. «Ваш тато знав, що йому загрожує, і він вам аж ніяк не подякує, якщо ви зірвете плани ордену», – теж розсердився Сіріус. Отака така ситуація. Ось чому ви не належите до ордену. Ви не розумієте. Є речі, за які можна віддати життя». «Легко вам казати, сидячи тут», – загорлав Фред. «Ви ж бо нічим не ризикуєте!» Сіріусове обличчя стало бліде, мов, смерть. На якусь мить здалося, що він зараз Фреда відлупцює. Але натомість він заговорив спокійно і рішуче. «Знаю, як це важко. Але ми повинні діяти так, ніби ще й досі нічого не знаємо. Мусимо залишатися тут» доки не почуємо новину від вашої матері. Гаразд? Фред із Джорджем не полишали бунтівних намірів. Але Джинні вступила кілька кроків до найближчого стільця і сіла. Гаррі глянув на Рона, який досить кумедно чи то кивнув головою, чи то встинув плечима, і вони посідали теж. Близнюки Якусь хвилину люто зиркали на Сіріуса, а тоді й собі посідали біля Джині. «Отак краще!» – підбадьорливо сказав Сіріус. «Давайте, давайте поки що чогось вип'ємо!» масло маслопиво!» З цими словами він підняв чарівну паличку, і з комори до них вилетіло з півдесятка пляшок. Пляшки ковзнули по столі, Розкидавши рештки Сіріусової вечері, зупинилися точнісінько перед кожним з шести присутніх. Усі почали пити. І якийсь час чути було тільки потріскування вогню в каміні та глухе постукування пляшок об стіл. Гаррі пив лише для того, щоб дати рукам якусь роботу. Всередині здіймалася гаряча, Кипуча хвиля провини. Якби не він, їх би тут не було, усі спокійно собі спали б. Так, завдяки здійнятій ним тривозі знайшли містера візлі, та хіба можна було забути, що напав саме він. Не будь дурний, у тебе немає ікол казав він сам собі, намагаючись заспокоїтися. Але рука, що тримала пляшку з маслопивом, підступно тремтіла: «Ти лежав у ліжку. Ти ні на кого не нападав». «А що ж тоді було в Дамблдоровім кабінеті?» спитав він сам себе. «Я ж хотів напасти і на Дамблдора». Він рвучко поставив пляшку на стіл, із неї вихлюпнулося масло пиво. Ніхто цього не помітив. Раптом у повітрі спалахнув вогонь, освітивши брудні тарілки перед ними. Усі зойкнули з несподіванки, а на стіл упав сувій пергаменту. За ним повільно опустилася золота пір'їна з феніксового хвоста. Фоукс! Одразу вигукнув Сіріус, хапаючи пергамент. Це не Дамблдорів почерк, мабуть, вістка від вашої матері, нате. Він кинув листа Джорджіві. Той розгорнув його і вголос прочитав: Тато ще живий, я вирушаю до святого Мунго. Залишайтеся на місці. Я про все вам напишу відразу, як зможу, мама. Джордж обвів усіх поглядом. «Ще живий», – поволі промовив він. «Це так звучить?» Він не мусив закінчувати речення. Гаррі теж розумів, що містер Візлі завис між життям і смертю. Рон, і досі неймовірно блідий, утупився в зворотній бік маминого листа, ніби сподівався знайти там слова в тихі. Фред вихопив пергамент з Джорджових рук, перечитав і глянув на Гаррі. У того знову затремтіла рука, і він міцніше стис пляшку з маслопивом. Гаррі ще не доводилося так довго не спати вночі. Сіріус непереконливо запропонував їм піти спати, але у відповідь побачив обурені погляди візлів. Вони мовчки сиділи за столом, дивлячись, як гнотик свічечки, дедалі глибше занурюються в розтоплений віск. А зрідка підносили до губ пляшки і розмовляли тільки для того, щоб перевірити час, зробити припущення, що ж там діється, і заспокоїти одне одного тим, що, якби сталося щось погане, то вони б знали, бо місіс Візлі давно вже мала бути у лікарні святого Мунго. Фред закуняв, схиливши голову на плече. Джіні скрутилася на стільці, наче кішечка, але очі мала розплющені. Гаррі бачив, як у них відбивається полум'я каміна. Рон Сидів, обхопивши голову руками, і неможливо було зрозуміти, заснув він чи ні. Гаррі і Сіріус поглядали один на одного, як мовчазні свідки родинного горя, і чекали. Чекали. О п'ятій десять ранку, так показував Ронів годинник, відчинилися двері, і на кухню зайшла місіс Візлі. Вона була страшенно бліда, але коли всі на неї подивилися, а Фред, Рон і Гаррі навіть підвелися зі стільців, місіс Візлі втомлено всміхнулася. «З ним усе буде добре», – ледве чутно від утоми сказала вона. «Він тепер спить. Зможемо відвідати його пізніше. З ним біл». Зранку він відпроситься з роботи. Фред знову впав на стілець і затулив обличчя руками. Джордж і Джинні підбігли до матері і обняли її. Рон уривчасто засміявся і одним ковтком допив своє масло пиво. «Сніданок!» – голосно й радісно оголосив Сіріус, зриваючись на ноги – де той триклятий ельф домовик Крічер Крічер? Та крічер не відгукнувся. Ех, обійдемось без нього, пробурмотів Сіріус. Отже, сніданок для зараз полічимо семи осіб. Мабуть, шинка з яєшнею, чай, грінки. Гаррі побіг до плити, щоб допомогти не хотів втручатися в радісне пожвавлення родини Візлів і жахався тієї миті, коли місіс Візлі попросить його переказати своє видіння. Та не встиг він вийняти з буфета тарілки, як місіс Візлі забрала їх у нього з рук і притулила Гаррі до себе. «Не знаю, Гаррі, що й було б, якби не ти», сказала вона здавленим голосом. Артур міг там пролежати кілька годин, і ніхто б його не знайшов. А коли б знайшли, то було б уже пізно. Та завдяки тобі він живий. А Дамблдор зумів вигадати вірогідну версію, чого Артур там опинився. Ти не уявляєш, у яку халепу він міг потрапити. Згадай, дідолаху Стержеса. Гаррі не знав, як витримати потік цієї вдячності. Та місіс Візлі, на щастя, незабаром його відпустили і почала дякувати Сіріусові за те, що той уночі доглянув її дітей. Сіріус відповів, що радий був допомогти, і висловив надію, що поки містер Візлі буде в лікарні, вони всі залишаться з ним. «Ой, Сіріусе, я, я така вдячна. Він, мабуть, пролежить там якийсь час, і було б чудово бути ближче до нього. Це може означати, що ми лишимося тут і на Різдво. Веселіше буде!» Так щиро вигукнув Сіріус, що місіс Візлі всміхнулася йому, накинула фартуха і почала допомагати зі сніданком. Сіріусе пробурмотів Гаррі не в змозі цього більше витримувати – «Чи можна тебе на два слова? Зараз?» Він зайшов до темної комори, а Сіріус пішов за ним. Без ніякого вступу Гаррі розповів хрещеному батькові о усіх подробицях про своє видіння. Навіть про те, що він сам був тією змією, яка напала на містера Візлі. Коли він зупинився, щоб набрати повітря, Сіріус запитав, а чи ти розповів про це Дамблдорові? Так, підтвердив Гаррі, але він не пояснив, що це все означає. Він взагалі давно мені нічого не говорить. Я впевнений, що він сказав би, якби було чого хвилюватися, спокійно мовив Сіріус. Але це ще не все, ледь чутно проказав Гаррі. Сіріусе, я... Мені здається, я божеволію. Там, у Дамблдоровім кабінеті, перед тим, як ми всі взялися залити ключ, мені на якусь секунду здалося, ніби я змія. Я... я відчував себе нею. Коли я глянув на Дамблдора, то страшенно заболів мій шрам. Сіріусе, я... Я хотів на нього напасти. Гаррі бачив тільки вузеньку смужку Сіріусового обличчя. Решта була в темряві. «То були, мабуть, наслідки видіння, ось і все», – сказав Сіріус. «Ти й далі думав про сон, чи що там воно було, і...» «Та ні», – похитав головою Гаррі. «Щось ніби почало рости у мене всередині». Ніби там і була змія. «Тобі треба виспатися», – твердо сказав Сіріус. «Зараз поснідаєш, тоді ляжеш спати, а після обіду разом з усіма провідуєш Артура». «Гаррі, ти пережив шок і звинувачуєш себе в тому, свідком чого став». «Це ще велике щастя, що ти був таким свідком». Бо інакше Артур міг би померти. Не переживай. Він поплескав Гаррі по плечі і вийшов з комори, залишивши Гаррі самого в темряві. Цілий ранок усі, крім Гаррі, спали. Він разом з Роном піднявся до кімнати, в якій вони жили наприкінці літа. Рон заліз у постіль, і одразу заснув, а Гаррі сидів не роздягаючись і згорблено тулився до холодних металевих билиць ліжка, спеціально обравши незручну позу, щоб не задрімати. Він боявся, що знов у вісні перетвориться на змію, а як прокинеться, то виявить, що напав на Рона або поповзе по будинку в пошуках якоїсь іншої жертви. Коли Рон прокинувся, Гаррі вдав, що також виспався. Доки вони обідали, з Гогворцу прибули їхні валізи, тож вони могли перевдягтися в маглівський одяг, щоб поїхати до лікарні святого Монго. Усі, крім Гаррі, були нестримно радісні і безперервно базікали, вдягаючи замість мантій, джинси та светри. Коли прибули Тонкс і Дикозор – щоб супроводжувати їх у Лондоні, вони їх весело привітали, регочучи з дикозорового котелка, натягнутого на бакір, щоб приховати магічне око. І цілком слушно його запевняючи, що Тонкс з її коротким яскраво-рожевим волосся приверне до себе в метро значно менше уваги. Тонкс дуже зацікавилася гаріним видінням нападу на містера Візлі. Хоч сам Гаррі – не мав ані найменшого бажання обговорювати цю тему. А у твоїй родині часом не тече кров якихось провидців, поцікавилася вона, сидячи поруч з ним у поїзді метро, що гуркотів до центру міста. Ні? мало не образився Гаррі, згадуючи професорку трилоні. Ні, повторила задумливо Тонкс. «Бо це й не було з твого боку пророцтво, правда? Тобто ти ж бачиш не майбутнє, а сучасне. Химерно якось, правда? Але корисно». Гаррі нічого не відповів. На щастя, вони зійшли на наступній станції в самому центрі Лондона. І в тій метушні, виходячи з вагона, він пропустив уперед Фреда з Джорджем. Вони тепер відділяли його від Тонкс. Ескалатором усі піднялися вгору. А Муді шкутельгав позаду, насунувши на очі капелюха і тримаючи за пазухою жилову руку, в якій очевидно стискав чарівну паличку. Гаррі, здавалося, ніби магічне дикозорове око невідступно за ним стежить. Намагаючись уникнути чергових розпитувань про свій сон, він запитав у Муді, де розташована лікарня Святого Мунго. Вони вийшли на морозне повітря і пішли широкою вулицею з безлічу крамниць, забитих людьми, що купували різдвяні дарунки. Муді підштовхнув Гаррі в спину і пошкотильгав за ним. Гаррі знав, що дикозорове магічне око під його перекошеним капелюхом крутиться на всі боки. Уже недалеко, – прохрипів Муді. Нелегко було знайти гарне приміщення для лікарні. На алеї Діагон мало місця, а під землю, як міністерство, її не запхнеш, бо це ж кепсько для здоров'я. А нарешті ми знайшли тут один будинок. За задумом, хворі чарівники можуть сюди приходити, змішуючись з юрбою, і нікому не впадати у вічі. Він схопив Гаррі за плече, щоб той не загубився серед грайків покупців, котрі пробивалися на пролом до крамниці електротоварів. «Сюди», – проказав Муді за якусь мить. Вони підійшли до великого старомодного універмагу з червоної цегли під назвою Перж і Дауз. Вигляд він, мав, досить жалюгідний і пошарпаний. На вітринах де-не-де стояли облуплені маликени у скособочених перуках, демонструючи моди щонайменше десятирічної давності. На всіх запорошених дверях красувалися таблички з написом Закрито на ремонт. Гаррі виразно почув, як одна дебела жінка, нав'ючена торбами і пакетами з покупками, сказала своїй приятельці, минаючи універмах. «Тут вічно, закрито!» «Увага!» – сказала Тонкс, підкликаючи їх до вітрини, в якій не було нічого, крім особливо потворного жіночого манекена. Штучні вії манекена відклеїлись і звисали. А демонстрував він зелений нейлоновий сарафан. «Готові?» Усі закивали й обступили її з усі біч. Муді знову підштовхнув Гаррі в спину. А Тонкс притулилася до скла вітрини, що відразу запітнявіло від її подуху, і глянула на потворного манекена. «Здоров!» – привіталася вона. Ми прийшли відвідати Артура візлі. Гаррі здалися абсурдними сподівання Тонкс, що манекен почує її тихенькі слова, вимовлені через скло, коли за спиною гуркочуть автобуси, а вулиця повниться гамором перехожих. Тоді він згадав, що манекени і так нічого не чують. Та вже наступної миті приголомшено розкрив рота, коли манекен ледь помітно кивнув і поманив її пальцем на шарнірах. Тонкс схопила за лікті Джіні та місіс Візлі, ступила просто крізь скло і зникла. Фред, Джордж і Рон рушили за нею. Гаррі озирнувся на перехожих, що штовхалися в юрбі, а ніхто й не дивився на огидні вітрини у нівермагу Пердж і Даус. Ніхто також не помітив, як шестеро осіб щойно розчинилися в повітрі прямо на їхніх очах. Швидше, прогарчав муді, ще раз штурхаючи гарів в спину. І вони пройшли не мов би, крізь завісу холодної води, хоч і вийшли з другого боку абсолютно сухі. Ніде не було ані сліду потворного манекена чи вітрини, в якій він стояв. Вони опинилися у переповненні людьми приймальні, де на хитких дерев'яних стільцях сиділи рядами чарівники і чарівниці. Деякі мали цілком нормальний вигляд і гортали старі примірники щоденного віщуна. А ось інші демонстрували такі страшні вади, як слонячі хоботи або додаткові руки, що стирчали їм з грудей. Тут було майже так само гамірно, як і на вулиці, бо деякі пацієнти видавали вельми специфічні звуки. Відьма у центрі першого ряду, що енергійно махала перед своїм спітнілим обличчям примірником щоденного віщуна, пронизливо свистіла, а з її рота струменів дим. Неохайний чаклун у кутку бамкав як дзвін щоразу, коли рухався. Голова його тоді так сильно вібрувала, що він мусив зупиняти цю вібрацію, хапаючи себе за вуха. Чарівники і чарівниці в зелених мантіях походжали між рядами, щось запитували і записували відповіді в нотатники, такі як Вамбридж. Гаррі помітив, що у кожного на грудях вишита емблема, перехрещені чарівна паличка і кістка. «Це що, хірурги?» – запитав він тихенько Рона. «Хірурги?» – здивувався Рон. «Оті маглівські психи, що ріжуть людей? Та ні, це цілителі». «Сюди!» – покликала місяць Візлі – Перекрикуючи чергове бамка нячеклуна в кутку, і вони приєдналися до черги перед пухенькою білявкою, що сиділа за столом з табличкою Інформація. Стіна в неї за спиною була завішена оголошеннями та гаслами на зразок У чистому казанні зілля не стане труйзіллям, або проти отрути, проти законні. Поки не схвалені кваліфікованим цілителем. Там також висів великий портрет чарівниці з довгими сріблястими кучерями підписаний Діліс Дервент Цілителька лікарні Святого Мунго 1722-1741, директорка Гогвардської школи чарів і Чаклунства 1741-1768 Діліс пильно приглядалася до візлів, не би їх рахувала. Коли Гаррі перехопив її погляд, вона йому ледь помітно підморгнула, а тоді бочком підсунулася до портретної рами і зникла. Тим часом на самому початку черги молодий чаклун виконував химерний танець на місці – Ойкаючи від болю і пояснюючи відьмі за столом, що саме його тривожить. Це оці, ой, черевики, що брат мені дав, ой, вони, вони гризуть мені, ой, ноги. Прошу подивитися, вони, мабуть, зачакловані, і я не можу, ой, їх зняти. Він перестрибував з однієї ноги на другу ніби танцював на розпеченому вугіллі. «Але ж черевики не заважають вам читати!» буркнула білява відьма і роздратовано тицнула у велику табличку ліворуч від столу. «Вам потрібен кабінет наслідки від чарів на п'ятому поверсі. На вказівнику все чітко написано. Наступний!» Чаклун якось боком пошкитульгав, Зрідка підстрибуючи, з черги, а родина візлів на крок просунулася вперед. Гарі тим часом читав указівник поверхів Нещасні випадки. Вибух казанів, зворотний спалах чарівної палички, мітлокатастрофи та інше перший поверх. Ушкодження завдані мах істотами укуси, вжалення, опіки, рани від колючок та інше. Другий поверх. Магічні інфекції. Заразні хвороби. Драконка, зникайлиця, грибок, сріблодутухи та інше. Третій поверх. Отруєння настоянками і рослинами. Висипки, відрижки, висипки. Неконтрольований сміх та інше. Четвертий поверх. Наслідки від чарів. Неросій чари, Хибно виконані закляття та інше. П'ятий поверх. Кафетерій, аптека. Шостий поверх. Якщо ви не впевнені, куди йти, не здатні нормально говорити або не можете пригадати, чому тут опинилися – Наша гость-відьма з радістю вам допоможе. З черги до столу почала повстарезний згорблений чаклун зі слуховою трубкою. «Я прийшов відвідати бродеріка Боуда, прокаркав він. «Палата сорок п'ять, але боюся, що ви дарма гаєте час», байдуже відповіла відьма. Він збитий з пантелику і досі вважає себе чайником для заварки. Наступний, якийсь розгублений на вигляд чаклун, міцно тримав за ногу свою маленьку донечку. А та кружляла в нього над головою, махаючи величезними пір'їстими крильми, що росли в неї зі спини, проткнувши повзунки. П'ятий поверх. Томлено сказала відьма, нічого не питаючи. Чоловік зайшов у подвійні двері за її спиною, тримаючи доньку наче повітряну кульку чудернацької форми. «Наступний!» До столу підійшла місіс Візлі. «Добрий день», сказала вона. «Мого чоловіка, Артура Візлі, мали б перевезти сьогодні зранку в іншу палату. Чи не могли б ви сказати...» «Артур Візлі?» – перепитала відьма, перебігаючи пальцем довжелезний список перед нею. «Так, другий поверх. Другі двері праворуч. Палата Дай Луеліна». «Дякую вам», – сказала місіс Візлі. «Ходімо всі». Вони зайшли за нею у подвійні двері і рушили вузеньким коридором з портретами відомих цілителів освітленим кришталевими кулями, повними свічок. Кулі висіли під стелею немов велетенські мильні бульбашки. Крізь двері, що їх вони минали, постійно заходили і виходили чарівники та чарівниці в зелених мантіях. З одних дверей раптом війнуло смердючим жовтим газом, а з деяких інших долинали стогони піднялися сходами на поверх ушкоджень, завданих магічними істотами, і знайшли в коридорі другі двері праворуч, на яких було написано «Небезпечна палата! Дай, Луеліна! Серйозні укуси!» Знизу у спеціальну мідну рамочку було вставлено картку з написом від руки. Головний цілитель – гіпократ Сметвик. Цілитель-практикант Августус Пай Молі, ми зачекаємо тут, сказала Тонкс Артурові буде важко приймати відразу стільки відвідувачів Нехай спочатку зайде тільки сім'я Дикозор щось прогарчав, погоджуючись і притулився спиною до стіни коридору Його магічне око крутилося на всі боки Гаррі теж було позадкував, але місіс Візлі простягла руку і підштовхнула його до дверей зі словами «Не вигадуй, Гаррі, Артур хоче тобі подякувати». Палата була маленька і досить темна, бо в ній було тільки одне вузеньке віконечко високо на стіні навпроти дверей. Основне освітлення йшло від сяючих кришталевих бульбашок – що збилися докупи посеред стелі. Стіни були оббиті дубовими панелями, і на одній висів портрет доволі лихого на вигляд чеклуна підписаний «Уркугарт Реггеров» 1612-1697, винахідник закляття для прочищення кишок. У палаті було тільки троє пацієнтів. Містер Візлі займав ліжко під віконечком. Гаррі з радістю і полегкістю побачив, що він сидить, підпершись подушками, і читає щоденного віщуна під самотнім соняшним промінцем, що падав на його ліжко. Містер Візлі підняв голову, побачив, хто до нього прийшов і радісно всміхнувся. «Вітаю!» – вигукнув він, і відкинув віщуна. Молі, Біл щойно пішов, мусив вертатися на роботу, але обіцяв заскочити до тебе пізніше. «Як здоров'я, Артуре!» стурбовано глянула на нього місіс Візлі і нахилилася, щоб поцілувати чоловіка в щоку. «Ти й досі трохи блідий!» «А зі мною все чудово!» Бадьоро відповів містер Візлі, і простяг здорову руку, щоб обійняти Джині. Якби з мене зняли бинти, я б хоч зараз звернувся додому. Тату, а чого ж їх тобі не знімають? – запитав Фред. Бо щоразу, як починають знімати, з мене тече кров, як з дурного. Весело пояснив містер Візлі, а тоді взяв з тумбочки біля ліжка черівну паличку і вичуклував для гостей шість додаткових стільців. Схоже, що ікла тієї зміюки мали незвичну отруту, яка не дає загоїтися ранам. Але цілителі впевнені, що знайдуть проти отруту. Кажуть, що їм траплялися випадки значно гірші за мій. А тим часом мені тільки й треба, щоб приймати щогодини настоянку для поповнення запасів крові. «А подивіться на отого чоловіка!» – стишив він голос і кивнув на ліжко навпроти – де лежав, дивлячись у стелю, весь зелений і дуже хворий на вигляд чоловік. Його бідолашного покусав вовкулака. Ніякі ліки не допомагають. «Вовкулака?» – стривожено прошепотіла місіс Візлі. «А чи безпечно його тут тримати? Хіба він не повинен бути в окремій палаті?» Повний місяць буде аж за два тижні, тихенько нагадав їй містер Візлі. Сьогодні зранку з ним розмовляли цілителі, намагалися його переконати, що він зможе вести майже нормальне життя. Я йому розповідав, не називаючи, звісно, імен, що особисто знаю одного вовкулаку, дуже приємного чоловіка, який легко дає собі раду. «І що він тобі відповів?» – поцікавився Джордж. «Пообіцяв мене покусати, якщо я не заткнуся», – сумно сказав містер Візлі. «А ота от жінка, – показав він на ліжку біля самих дверей, – не каже цілителям, що саме її покусало. Тому ми всі думаємо, що вона розводила когось незаконно». Ну, хоч би що там було, воно відгризло їй добрячий шмат ноги. Коли їй знімають пов'язки, стоїть такий сморід. Тату, то ти нам розкажеш, що сталося? Підсунувся ближче до ліжка Фред. Та ви ж уже знаєте, багатозначно всміхнувся до Гаррі містер Візлі. Усе дуже просто. Був дуже важкий день, і я задрімав. А зміюка крадькома підповзла і мене покусала. «А чи у віщуні написали про цей випадок?» – показав Фред на газету, що її читав містер Візлі. «А вже ж не написали!» – трохи гірко всміхнувся містер Візлі. «Міністерство не хоче, щоб усі знали, як величезна потворна змія про Артуре!» – застерегла його місіс Візлі. «Про... Ну, прокусила мені руку», – викрутився містер Візлі, хоч Гаррі був певний, що він не це мав на увазі. «Тату, а де ти був, коли це сталося?» – поцікавився Джордж. «Ну, це вже моя справа», – відрізав містер Візлі з легенькою усмішкою. Він знову схопив щоденного віщуна, розгорнув і сказав. Коли ви прийшли, я саме читав про арешт Віллі Відершина. Знаєте, що це саме Віллі стояв за витівками з відригуючими туалетами?